لبيك الله لبيك لبعك لا شريك لك لبعك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دو يساس فقا زهر الله بيبادة اوزي شمال الله تبارك وتعالى سلامة بيري سلامنا الله قسانيكا Allahu mininika Muhammed, alaihi salatu, je s njegovu častnu porod, suzor te ashabi sa ljude koji slijede put ne do sudnjega dana. <kuh> Ulažne, braćo, mi smo preko čer počeli ovaj serijal u kojem se družimo sa propisima hađa. Jučer smo pravili pauzu iz respekta prema dersu šiha Safeta. Nismo željeli da dva dersa u isto vrijeme idu live. Večera se, evo, nastavljamo. U prošla dva dersa smo pokušali da uzmimo neke uvodne stvari koji su bitne čovjeku da bi sati ovu tematiku. <kuh> ja sam sad za početak volio bi dosta puta, ljudi nisu svjesni, pošto sve stvari kada se ide na hađ, svi termini vezani za hađ na arabskom jeziku. I onda čovjek sjedi i priča drugom, čovjek kaže... Bili smo na refatu, pa smo ošli na musdelifu, smo izdelse i smo otišli na minu, pa smo bacili džemreta i obavili smo tavaf i poslje toga saj, pa smo se vratili na minu i on od deset riječi koristi osam arapski. Ovaj koji ga sluša, samo viće, pa ja fino, fino, a nema pojma šta mu je čovjek rekao. Pa mislim da kratko nije loše da se znaju ti neki termini, iako će nam oni, ako Bog da dolasti svaki ćemo detaljno govoriti. Mislim da je veoma bitno znati šta je, šta je riječ mikat imamo vremenske mikate, to jest vremena. Mikat je vrijeme. A imamo uh, teritorijalne mikate koji čovjek ne smije proći, a da nije obukao hrame. Pa imamo ispravca Medine mikat, ispravca pravca uh, Nežda, iz pravca Jemena i tako da ispravca Iraka. Imamo uh, pet mjesta koja se zovu mikati koji čovjek ne smije proći ako je krenuo nađil na umru, a da nije obukao hram. To mjesto se zove mikat. Uh, ihram. Termin ihram To su ona dva čaršafa bijela koja se e, oblače. Čovjek kada ulazi u hađijski ili umranski e, i badete mora sa sebe skinuti sve i uzijeti samo ta dva bijela platna i zamotati se sjednim dole, a sa jednim gorem. Možda ćemo u zadnjem dersu, možda četvrtom dersu, ja ću praktično pokazati kako se najlakše nosi ihrami bez ikakvi bašlija, bez ikakvi kajševa, na najjednostavniji način. Uglavnom tu, kada čujete riječ ihram, ihram je dva bijela ogrtača kojima se hađija ogrne kada je na hađu ili kada je na umri. <clears throat> Termin telbija to je ibadet koji se izgovara kada čovjek krini u znači, e, propise hađa i umri. Bili smo na mikatu, na mjestu gdje se oblače ihrami, obukli smo ihrame, sjeli smo u autobus, krećemo, učimo telbiju. Lebejka Allahumma lebejk, lebejke la šerike leke lebejk, inda lhamde wa ni'me te leke, wal mulk la šerike leke. E, taj zikr, znači telbija je zikr, koji se izgovara kada je čovjek u ihramima. Imamo termin tavaf, tavaf je obilazak oko kjabi, sedam krugova, imamo tri vrste tavafa, o to mi saj, kao ibadet, to je ono trčanje od safi do mervi, ibadet, odlaska od safi do mervi, se zove saj. Imamo ta dva brda, safa i merva, safa i merva su sada trenutno unutar harema, unutar znači oni zidova koje mi kada vidimo sliku, kada vidimo sliku harema, znači unutar harema, nekada davno prija Safa i Merva su bile izvan Harema. Tava fiš oko Keabi, unutar Harema, onda iziđeš i odeš na Safu i Mervu. Vremenom kako je se Džamija i Haremu Meki proširivao, došlo je da je Safa i Merva kao dva brda, oni su sad unutar Harema i danas dan je ostavljena vršica jednog i drugog da se jednostavno vidi gdje su bila ta brda. Znači između Safi i Merve i dva brda se čini i badet koji se zove Sai. Saj. <kli> Zemzem, znamo da je to poznati izvor kod Kjabi, najbolja, najblagoslovljenija najblagosl voda na planeti. <coughs> crni kamen, kao termin, crni kamen je kamen koji, vidjet ćemo poslije njegovim odlikama, koji je iz Dženeta bio u početku, bijel pa je pocrnio zbog grijeha koji ljudi čine na planeti, ali je ugrađen u čošku koji najbliži vratima Kjabi. Znači, Kjaba ima Četiri čoška, na dva čoška ima onaj polukrug koji se zove Hidžr, a dva, dva čoška na kojima nema polukruga, jedan je kod vrata i kod njega je crni kamen, a onaj koji je suprotno, odnosno prije njega, zove se jemenski čošak. Ima mjesto između crnog kamena i vrata u Kiabu koji je možda široko nekih metar, zove se Multezem. I veli Grujulemi smatra da se tu Dova prima do mjesec znači zato i nekad bilo kod arapa kaže obisio se za multezem drži se i dovi protiv nekoga znači to je mjesto gdje se gdje se dove primaju E, poslije ćemo mi govoriti da dosta puta ljudi pretjeruju sa tim e, nekim ibadetima, pa da bi neko stao tu na multezem, on će se igurati, udarati, i psovati, i svašta nešto, samo da tu budi. Tako Ali nama nam su bitni termini, znači imamo crni kamin, e, od crnog kamena do vrata, taj neki prostor, ne znam tačno, metar, metar i po, zove se multezem. <kuh> onaj polukrug koji se uvijek vidi na slikama kjabe imamo jedan dio gdje nema ništa na jednom mjestu ima polukrug taj dio je u osnovi dio kjabi ali kada su kurejišije pravile kjabu zafalolo im je halal opskrbe pa nisu mogli kjabu naprijed pazite kurejišije robuju kipovima pravi kjabu i kaže ne možemo nijemo halalo na fakida da možemo kjabu napraviti pa imalo skratili ali su pazili od kakvog će imitka napraviti kjabu pa je onda napravljen taj, hajde da kažemo, polukružni dio koji označava da je to dio kiabi, kada ljudi hadžije kada uđu, onaj polukrug i klanjaju kao da su klanjali, kao da su klanjali u kiabi, a opet je posebna priča kako ljudi tu ulazi i kako se gura i kako klanjaju, to je nešto drugo. <clears throat> taj dio se zove hejđer i kada bi čovjek bila otvorena vrata u hejđru i kada bi činio tavaf i prošao kroz hejđer, nije uradio tavaf, njegov tavaf je neispravan. Znači, ako bi bila vrata, desila se otvorena vrata i čovjek kao, guž vam idem ja ovdje proću pa ću malo popričiti, jer mi poslanci volimo uvijek malo popričiti, e, bio mu tavaf neispravan jer obaveza da tavaf bude potpuni jeste da čovjek tavafi oko kiabi. Čak na kiabi imate dole, skroz dole, kod kiabi imate konus jedan, znači bukvalno, čak ali ima kaj kada čovjek hodu po tom konusu, njegov tavaf nije ispravan jer tavaf je vladet koji treba da bude okolo kijabi a ne po čoškovima kiabi. <kli> Uh, imamo nakon toga termine nekoliko termina vezani za hađ i da počnemo ako bude konkretno tervija, dan tervije to je osmi dan Zulhidžeta devjeti dan je borvat na refatu osmi dan tervija od, u arapskom jeziku znači od uh, arava, juravi uh, ili jaravi uh, napojiti nešto Prije, znači to je bio dan kada se boravi na mini i taj dan su pojili svoje deve, pripremali vodu da mogu sutra 9. dan ići na refat pa prekustra se opet vratiti. Pa se taj dan zove dan tervije, dan kao napajanja životinja, priprima za odlazak na refat, taj dan se boravi na mini. Odsuneta, nije obaveza. Nakon toga sutrašnji dan imamo dan boravka na refatu, a refat je jedna velika, jedna velika poljana. Jedna velika poljana za koju je Allah rekao el hađu arafe, hađi arefat. Što znači imate mnogo to tijih stvari u hađu, ako napraviš i prekršiš ili preskočiš, možeš i na dom mjest. Osim arefata. Ako nis bio na arefatu, nemoguće je da je tvoj hađ ispravan. Ali genel, kad kažemo arefat, nekog šta li je arefat? Arefat je jedna velika poljana, ništa više. Jedna velika poljana koja se zove arefat. Nakon nje imamo jednu drugu poljanu, jedno drugo mjesto, znači ove stvari Arefat, Muzdelifa, Mina, Harem, one su bukvalno u jednoj ovako crti. Zadnja je tamo Arefat, pa sa Arefata klinimo ka, ka Haremu i dođemo na mjesto opet jednu veliku poljanu koja se zove Muzdelifa. I zato mi je neko prilika bio na Muzdelifi, pa čovjeku šta li je Muzdelifa, dželije mu, Muzdelifa ništa, poljana. Koško je bio na Igmanu, pa na Bjelašnicu, e to je. Znači to su imena, imena mjesta nakon toga imamo minu mina je opet eh, prostorno gledano najveći najveći dio od svega toga znači to je na mjesta gdje imaju oni šatori Tuhači boravi tri dana <kuh> imamo termin džemreta. termin džemreta to su na mjesta gdje se bacaju kamenčići imamo 3 Džemre, džemre eh, donje džemre, odnosno u pravcu od mini ka meki. zadnje džemre je dole veliko džemre, prvi dan se baca samo na to džemre, a drugi, treći, četvrti dan se baca na prvo i drugo i na treći džemre. A logavno kada čujemo termin džemreta, to su ona mjesta gdje ljudi bacaju kamenčiće. I za kraj, i to će nam sad brzo trebati odmah na početku, slušamo dosta puta kada je bio na hađu, pa ja obavio hađ Ifrad, ja obavio Kiran, ja obavio Temetu, šta je sa to? Znači kada čovjek ide na umru, samo jedna umra, ne može se drugačije obavljati, osim da dođeš na mikat, obučeš i hrame, sa ih ramima odeš u meku, obaviš tavav, saj, skratiš ili obriješ kosu i to je umra. Znači umra ima samo jedna vrsta, jedan vrsta nivalita, dok kad u pitanju pitan Imaju tri vrste hađa. Imamo, čovjek je došao na mikat i obavljaće samo hač. To se zove u arapskom od Efrade, Jufridu, Ifrad. Nešto pojedinačno. Znači, on pojedinačno obavlja samo hađ. Došao, čekaj, hoće da samo hađ. Ifrad. Glagol Efrade, Jufridu, nešto da bude pojedinačno. Samo je čovjek došao, obavlja hađ. Ifrad. Imamo drugu vrstu hađa, to je Qiran. Da čovjek obavlja hađ i umru zajedno. Znači, dijela koja bude obavljao za hađ, ona su mu ujedno i dijela za umru. Nema ništa posebno. Znači, on obavlja, samo na počet kaže gospodaru, ja obavljam hađ Kiran i hađi umru zajedno. I svako dijelo koje bude radio, onom se broji i za hađ i za umru. I ima treći, treća vrsta hađa, to se zove temetur. Temetur je obavljanje umri, dolazak za meko, obavimo umru i skidamo ih rame. I to je taj period u kojem mi u Mekki uživamo. Nijemamo nikakvi hramski zabran i zato se zoveva hađ temetu kao hađ uživanja. Jer nismo bili u hramskim zabranama, pa osmog dana on je tervije. Kada krenemo na refat, oblačimo ponovno i hrame i obavljamo hađ. Znači prvo smo obavili umru, pa smo bili jedan period u Mekki bez ikakvih zabrana i hramski. Onda osmog dana obučemo ponovno i i idemo na hađ. Pa je temetu obavljanje umri... Nakon toga hač. Imamo Ifrad, obavljamo samo Hač. Od Mikata nanijetio sam Hač i dok ne završim s hađom ne skidam ih rame. Kiran tako. On oblači ih rame i ne skida rame dok ne završi. Ovaj temetu, on obavi umru i skida ih Zbog toga treba onda nakon toga da zakolje kurban kao jedan vid, hajde da kažemo, eto neke... Sankcija, ako bih mogli nazvat, što je bio u Medi, u Mekin, bez ihrama mora mora zaklati kurban, iako i kiran isto tako mora zaklati kurban. Ali ne bi vas timeo, to je rečavo, mnogo, jer male su razlike u današnje vrijeme u tim eh, hajde kažemo vrsta, vrstama hađa. Ali je bitno da znamo, kad neka kaže obavio sam hađ demetur, znači obavio je prvu umru, pa je skinuo ihrame, završio s umrum, i osmog dana je ponovo obukao ihrame, krenuo u hađu. Ako kaže obavio sam ifrad, samo sam obavio hač, ništa više. Ako kaže obavio sam kiran, kiran znači nešto s nečim zajedno obavljati. Obavio sam hač i umru u istom i badetu. I nisam skidao rame nikako u meki. To su neki termini koji je lijepo da poznaje čovjek e, koji želi da ide na hač. To samo kao termini, a sad propisi su nešto drugo. E, prošli put smo kratko spomenuli Prošli put smo kratko spomenuli šta su tu četiri uvjetne stvari, odnosno temeljne stvari za Hač. Ne može bez njih hađ biti nikako. Nijet da ulazimo u ih rame, da ulazimo u hađ. Bez tog nijeta nema hađa, nikako. Druga stvar, tavaf. Onaj hađijski direkcijno imamo tri vrste tavafa, o poslije ćemo o tome govoriti. Imamo tavaf, kada tek dođemo tavaf mu kog imamo hađijski, imamo oproštajni. Ovaj o hađijski bez njega nema hađa. Ne možeš ga nadomjestiti ničim. Boravak na, odnosno saj isto, ne može se ničim nadoknaditi i boravak na refatu. Ove četiri stvari moraju biti na hađu. Drugi stvari neki se mogu kompenzirati ili, ne daj Bože, iskupiti se nekim fidijom, e, ali ove četiri stvari ne mogu se nikako iskupiti. E, obavezne radnje koji ako bi čovjek prekršio, neki od njih može se nekako iskupiti, jeste... Ulazak u obride na mikatu. Znači da čovjek od mikata dođi na mikat i obuče ih rame i onda krene u meku. Što znači čovjek ako bi otišao, prošao mikat i tek negdje drugo obukao ih rame, može to ako Bog da nadomjesiti, ali pogriješio ali da ispuni vađib da na mikatu obuče hrame i falo Bogu svetu to hađije da nas radi borovak na refatu do zalaska sunca sam borovak na refata da dođeš budiš 10 minuta ispuniš si rukn ali da ispuniš vađib moraš biti do akšama do zalaska sunca <clears throat> borovak na musdelifi znači sa refata ljudi posle zalaska sunca kreću i na toj velikoj poljani koja se zove musdelifa tu će i to onočavanje na Musdelifi generalno je vađib. Postoji sad razređen koliko minimalno treba čovjek da tu provede, ali generalno gledajući borovak na muzdelifi je vađib. Borovak na mini, znači, nakon što smo bili na Musdelifi, sutradan, e, to je dan bacanje Kamenčića, povratak na minu, 3 dana na minu, generalno gledajući borovak na mini je isto vađib. Bacanje Kamenčića generalno gledajući, sva tri ta dana je isto vađib. <clears throat> brijanje skraćivanje kosi u tom prvom danu znači kada je danas bio dana refata sutra dan na dan bajrama bad samo veliko đemre skraćujemo kosu obavljamo tawaf koljemo kurbane to skraćivanje kosi ili brijanje je isto vađib i na kraju krajeva oproštajni tawaf je vađib znači nije na stepeno rukna već je malo niži dobro Nakon toga počinjemo, evo, zamislimo se, bili smo u Medini, pričali smo o vrijednostima Medine, posjeta Medine i greške boravka u Medini, krećemo nekim, sad inšaljala od se držimo nekog kronološkog greda kako obaviti hađu. Svi ćemo napraviti na jednom mjestu pauzu, kad budemo govorili o ulasku u Meku, tada ćemo govoriti o znamenitostima Mekije, a u knjizi šest afeta, to je spominuto na početku. Rekli smo da imamo dvije vrste mikata. Imamo vrsta mikata vremenski što znači kada su vremena kad se može obaviti umra u kojoj ćemo nakon koje ćemo obaviti oko, nakon koje ćemo obaviti hadž Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da su hadžski mjeseci Shawwalzul Qadaizul Hac da vas time znam da ovi mjeseci slabo znamo i tako dalje u svakom slučaju Mi idemo većinom kad se ide nahađi, ide s avionom, dolazi se pred sami u mjesecu Zulhidžetu i tako dalje. Ovi mjesele su i pitanja više je potrebna bila u priješnja vremena. E, nakon toga, da, da, da, da, onaj, ne, ne umaramo se tim pitanjima pošto nisu nam ta... Pitanja nešto pravo praktična. Imamo prostornimikeate koji su nama i te kako bitni. Prostornimikeati rekli smo Mekka je jedino mjesto na svijetu. koji Allah odlikovao kada hoćeš da određeni bade da ne možeš doći ti tamo na ibad kako ti hoćeš. Već znači čak ovaj medinski mikat je najdalji meka, uzmite znači meku, iz četiri pravca pijet se može doći, ovaj pravac iz Mekije, iz medine je 410 km od prilike mikat udaljen od meki. Ne možeš u meku da uđeš kako ti hoćeš, već se moraš rasprijemiti, moraš se okupati, moraš obući i hrame i takav doći u meku. To je jedno jedino mjesto na svijetu koje, kojim se tako prilazi što svakako ukazuje na veličinu i veličanstvo Meki, da čovjek 400 km prije toga se priprima i da se oblači i da ima nešto što se zovu mikati, granice, čak ljudi u avionu kad leti. Ako lete iza džito, a ne u Medinu, u avionu gore u zraku, moraju obući hrame ako hoće da bude njihov hađi ispravan. Znači Meka je okružena, nekim Mikac daleko 100 km, neki 80 km, ovaj pravcu Medine je najdalji, 410 km, je udaljen gdje moramo se zaustaviti. I hvala Bogu danas u Medini taj Mikac se zove Zurhulejfa to je priprijemno dojste jedna velika džamija ima dosta e, kupatila dosta WC-ova gdje se hadžije dođu rasprime se tuširaju se obuku i rame sjedaju u autobuse i idu idu ka znači Mika preko kojeg mi prelazimo u većini slučajeva kada dolazimo iz Medine zove se Zurhuleifa e, je iz Medine Prema pravcu meke oko 14-15 km i to je definitivno najudaljeniji Mikat, najudaljeniji Mikat, više od 400 km. E, imamo za pravac e, Egipta i Šama, znači iz pravca, njihov Mikat se zove Džuhfa i daleko je neki e, 185 km imamo stanovnici Neđda, to je opet noviji pravac, njihov, njihov Mikat se zove Karnon Menaz, ali to nas plaho nešto ne interesuje, ali daleko oko 75 km i stanovnici Jemena opet imaju poseban pravac, njihov se Mikat zove Jelemlem, i oko neki stotinu 20 kilometara je daleko. Ima uh, za irača ne i ljude koji dolaze iz pravca, Mikat se zove Thetu El Irk, Postoji različite sada s time, opet ne umaram, inšalama, ne nema nikakve velike koriste oko toga, a to je, da li je poslanik taj koji je odredio taj mikat, zato el-irq, ili Omer? Imaju vjerodosti i hadiste da ga poslanik odredio, imaju hadiste da ga je Omer odredio. Pa kažu islamsku učenjaci, nije to kontradiktorno, poslanik je odredio zato el-irq, ali Omer zato nije znao, pa smo ljudi došli i kažu, Omer, šta ćemo mi? Pa im Omer kaže, vidite, prostorno neko mjesto koje odgovara drugim mikatima pa je potrefilo se da to bude udaljenost na mjestu koje se zove Zatul Irq baš se potrafio Omerov proračun, da je potrefi ono što je Boži poslanik, ali se, da, se nam odredio da bude Mikat. Ali u svakom slučaju, imamo mi, imamo mi mnogo potrebi o tim nekim stvarima pričati, to tu mi je u Lema zaista mnogo neke stvari govori. Ono što je nama interesantno jeste činjenica da čovjek kada krene na hač ili krenuje na umru, iz bilo kojeg pravca da dolazi, mora proći kroz mjesto koje se zove Mikat, koje je odrijeđeno sumnetom Božih poslanika, ali se da tu je tu se zaustaviti, a rasprijemiti se totalno, pa čak i donji veš, i uzeti dva ihrama za ogrnutu se i krenuti e, u pravcu, <clears throat> u pravcu e, Mekke. Ono što je e, velik broj ljudi kada ide na naumru, pogotovo iz pravca Istanbula ide u džidu, ne ide u Medinu, ide u džidu, obavi umru i vrati se. E, oni u tom momentu prelazi preko jednog mikata, oni u avionu moraju već na aerodrom da su obukli i hrame i onda kad im gore posada kaže sad zanijetite da zanijete. Znači pogledajte koliko je precizan propis možda jedno 15-20 minuta prije slijetanja u džidu čovjek mora biti obučen u ihramima pogotovo što avijum brzo, mnogo ide brzo mora čovjek već možda i na aerodrom obući hrame i sjeti kad oni reknu sad da smo iznad Mikata da zanijeti ovaj veliki ibadet. Nakon toga Postavili se pitanja kakve, kakve sankcije stoji za toga da bi čovjek prošao mikat ili prije da se oblače i hrami. Prije mikata čovjek može obući, na primjer sad u Medini smo u hotelu, obučeš i hram i nisi zanijetio hač. Idem dole, ću, da sam gotov, da sam istuširao sam se i kad dođem na mika dole samo ću donijeti u srcu namjeru, ulazim u propise to nije sporno, ali nije dobro da čovjek u Medini donese namjeru. Evo me ja sad krećem na hađž, ne. Odsuneta je znači da odsunete da čovjek donese namjeru ulazka u propise hađija umri baš na Mekatu. Ako bi čovjek profurao Mekatu i sjetio se, ako se ako Bog da vrati, nema nema nikakvi ako Bog da poslati. <kuh> Pogledajte Kako je Ulema razmišljala? Ovo moram spomenti spomenuti čisto onako kao velika korist. kaže jedan čovjek je došao imamu Maliku, pitao ga odakri ću zanijetiti obride. A imam Malik mu odgovorio odakri je nijetio. Allah poslanik, mogu li prije toga, mogu li iz Medine, evo Medina je 15 km, mogu li ja malo prije? Pogledajte odgovora velikog imama Malika. Kaže imam Malik, nemoj jer se bojim da te kakvo iskušenje ne snađi kaže čovjek kako mi iskušenje moglo znači zbog toga radi se o svega nekoliko milja misleći na Medinu kaže tamo pa ima mali citirao ayet fel yahdharil ladhina yukhalifun an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim neka se pripazi oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu poslanikom da ih iskušenje kako ne ili da ih patnja buna ne znači a poto mali kreće koji je iskušenje veće od toga da smatraš da si vjeru potpunju a da poslanik ali se vam ne ispunju svoju misju ili da smatraš da je tvoj postupak bolji od onoga što je od, odredi uzišni Allah njegov poslanik Pogledajte, sitnica, to ušte nije spurno šerijetski. Sad u medijin da kažeš, da se ne bi zaustavio na mikatu, gužvaj, oblačim ihram, evo sad ću odmah zanijetit, idim za meku. 15 km, to voziš se 10 minuta s autom danas. Kaže, bojim se. Pogledajte koliko su učenjaci pazili na sumnjatke. Bojim se za tebe smutnije, da ne pomisliš da si bolji musliman od poslanika, da ne pomisliš da vjera nije u upotpunjena, pa ti sad nešto novo donosiš. Poliko su, koliko su bili precizni, koliko su slijedili poslanika. Zašto onda veli poslanik nije obukuirao u Medini? Ti misliš da si bolje od poslanika? Danas ti kad nekome i na jasnu notariju, notarijastu postu, ukažiš, halo, kod vas je sve haram, u vas sve nešto nova vjera i tako itd. Pogledaj, mama malika, kako rigorozno čovjeku odgovara u pitanju koje uopšte nije nešto mnogo teško. E, bojim se da ne pomisliš, kaže, da vjera nije upotpunjena. Kao ti nešto trebaš dodat novo. Bojim se da ne pomisliš da si bolji od poslanika. Alihi, salatu wasalam. <kuh> Što znači, definitivno, bez obzira, svi ljudi kad idu na hać, autobuse zaustavljaju, izmedine krenu, zaustavaju se na mikatu, ostavaju se ljudima pola sata vremena da odu u tuš kabine, ako oće istuširati, ako se nisu tuširali u hotelu, da skinu svoju odjeću, da obuku e i hrame. <kuh> Ono što što je interesantno velik groj ljudi ne zna, samim oblačenjem ih rama nismo ušli u obrede. Ovu velik groj ljudi ne zna. Znači čovjek se može desiti, na primjer miri je zabranjen u periodu s smo u Ali ja obuko ih rame, još nisam stupio, još nisam srćanu namiru donio. Dođujem u autobusu, još se mogu namirisati po tijelu, ne po ih ramima. Jer još zabran nije nastupla. Zabran je nastupila onog momenta kada ja sjedim sam, kažem u srcu, Od ulazim u ihramsku zabranu. Od ulazim u ibadete hađa. Ja otišu u veci ko u ihram, još ja ništa nisam. Onog momenta kad sjednem ja u autobusu sam sasvom kažem El an sad lebejke Allahum hađem. Gospodar odazivam ti se hađem. Od tada počnji. Znači odlazak u kupatilo možeš sjedit, možeš čekaš, neko si izgubio pola sata, još nisam zanijetio, još mogu odrezat nokat, još mogu brkove podkratit, još mogu nositi kapu na glavi, onog momenta kada kažem lebejke Allahumme umraten, gospodar da znam se umrum, ili lebejke Allahu hađen, gospodar da znam se hađen, onda počinje nalaz da se odnosi propisi ihrama. <kuh> Nakon toga, <kuh> znači rekli smo termin, šta je to ihram? Ihram To su dva bijela platna, jedan pokriva donji dio, jedan gornji dio ljudskog tijela muškog. Muškarci imaju i hrame, žene ne imaju i hrame. Nažalost, velik broj naših žena koji ide u nahač misle da i žene imaju i hrame, pa nose bijelu odjeću koja je nerijetko prozirna a vi znate da prozirna odjeća šerijatom je izvjetno sporna, pa možda žene kranjaju odjeći u džavom i boživih poslanika, u meki i dovodi na taj način svoj namaz u pitanje. Žena, vidjet ćemo poslije, njen ihram je sav u rukavicama i u nikabu. Ostalu može nositi crnu mahramu, crni džilbab, sivi džilbab, plavi džilbab itd. Nema potrebe da nosi nešto samo istrično bijelo, pogotovo što u većin slučaja ta bijela odjeća je prozirna. Pa pogledajte šta znači neznanje. Stotine, možda hiljede žena oblači kao imaju neki ženski hrami koji su bijeli od onog glana ili od bijelog platna, prozirni i žena kranja u takvom platnu i Allah najbolji zna niče reći neispravi namaz, ali dovodi svoj namaz u pitanje. Znači muškarci su ti koji idu, razpremaju se oblače, skidaju sve sa svog tijela oblače i hrame a žene njihov ihram je samo u licu i u rukavicama, a poslije ćemo govoriti o tomi. mi. Dobro, i hrami ne moraju biti novi, lijepo je da budu bijeli. I svi hrami ljudi su bijeli, ali kad čovjek ne bi našao bijeli hram. Da Allah, oprosi, nekad pridvatel kad sam išao na hađa, ali moraš ići da imaš dozvoli pa moraš se sakrivat od policije. E, policija na, na, na ovim, ta, kako se to zove, e, check point, znači prijetresima gdje su, oni sam gledaju auto jesi li bijel, ako si bijel daj dozvol, nisi bijel, puštajte. Ja uzmem crne hrame, zamotam se u crne hrame i pravo na policiju. Oni vidi crno na tebi, prolazi, prolazi, tako i treba. Tako da ihram, eh, onda doli ispod imaš svakako rezervni bijeli. Eh, ihram ne mora biti bijel, ali odsunete da bude bijel, ali u ovog orinja iz da se djevsuje, a inšal, najteško teško se desiti, čovjek ne može naći bijel ihram, nađe komad latna, plavog, zelenog, žutog, bilo kako platno da se zamota, njegov inšal, ihram je ispravan, apsolutno, čak ne mora biti nov. Čovjek kreni na hađ, prošle godine neki hađa išao na hađ, ima ihrame, jer se ti ihram koriste dan, dva, oni su novi. Uzmiš od nekog i hrame, nije ništa sporno. Šta je lijepo urati prilikom i hrama? Prva stvar, okupati se. Znači, okupati se, velika, velika većina islamskoj činjaka smatra da čovjek kada stupa u hrame, lijepo je da se okupa. Lijepo, nije obaveza. Može to kupanje obaviti tu, na Mikatu, jer je tu pripremljeno. Zaista stotine, stotine toaleta ima i tuš kabina. A, a može to urati i u, Mekiju, u Medini, u hotelu što Istušira se kada dođe nam ikad samo lijepo obuče, lijepo obuče i Interesantno što me iznenadlo kao podatak, ima malik ovo kupanje je na većim stepenu od kupanja petkom. Vi znate za pjetkom da ima dio leme, jak dio leme koji kaže da je kupanje petkom vađib. Ima malik je smatruo da kupanje povodom i hrama je na još većim stepenom tako da on čovjek treba da to kupanje obavi, ali ako ne bi obavio njegov njegov ihram je definitivno ispravan. Isto tako lijepo je uraditi, znači rekli smo prilikom oblačenja ihrama, kraćenje brkova, noktiju, depilacija dlaka sa stidnih mjesta ispod pazuha. Zašto? Zato što će što će ove stvari nakon ulaska u ihrama insanu biti zabranjene. Pa je lijepo da čovjek to ili u hotelu uradi, ili kad dođe na mikat, ako ima ni vremena, znači da skrati vrkove, da odreži nokte, da pilira dlake, jer obro, ja sam govorio ljudima kad idemo na umru. Znači ti prije hrama sve pregledaš, no, nokti sve u red, jel rekneš lebejk Allahume lebejk, odmah nokat počne otpadat, odmah zanoktice, Odma počnu dlake od ispada, znači šetan ono insana malo, hajde da kažemo jednostavno, uh, zavodi ga i došapta u te neke sumiljive stvari, tako da lijepo je da čovjek e, da li u hotelu istog dana, dan prije da osjeće nokte, da skrate brkove depilira dlake, e, znači ispod pasuva na stidnim dijelom tijela kako više zatim ne bi imao potrebu ako Bog da kada e, kada bude u hrama lijepo je se, i to je prena srednog Božih poslanika ali je se ratu sram, da čovjek se prije hrama namiriše tijelo da namiriše kosu, da namiriše bradu i tijelo ne ihrame, ihrame se ne smiju mirisati i onog momenta kada donesemo namjeru da smo ušli u ihrame, tada nam miris postaje zabranjen. Ali, znači, mi pri ihrama smimo nam tijelo, kosu, čak iša kaže, kao da vidim kaplice kaže, mirisa na razvojcima kosije Božijeg poslanika, ja sam ga, kaže, mirisala za ihrame. Pa je dozvoljno se nam glavu, bradu, tijelo, a ne i hrame. pa čak ako se i hrame malo i dotaknuo tijelo znači inšalabizna ništa to ne smeta svakako ovdje se misli na mirisanje za muškarce mirisanje za žene i prije i i poslije i i prije hađa i poslije hađa žena kada izlazi iskući ne smije se mirisati rekli smo Nažalost, imate ljudi koji neke stvari ne mogu da prihvati da su takvi stari čovjek, 60-etnog godina, sam čitav život, nosa donji veška, ja ne mogu bez donjeg veša, ja to moram nositi. Znači, pravilo je da čovjek, znači, kad su pitanju hrami, treba skinuti sa sebe svu odjeću. <clears throat> e, što se tiče obuće, mori, može nositi papuče i može nositi sandale. Ono što mi imamo, oni sandale koji se lijepi, inshallah bismillah nema ništa sporno u njima da čovjek možda čak i e, praktičnije su od papuća, praktičniji su od papuča e, ili papuče ili sandale se mogu nositi. Poslije ćemo govoriti, e, vidjećete velik broj ummeta, ne samo Bosanci, već ummeta smatraju da stvari u kojima ima prošiveno nešto kao konac da se to ne smije ublažiti u hrama što nema nikakve osnove u knjigama e, islama već su to ljudi tako naslijed pa onda čovjek dođe i kaže pa e, pa mi prošivene svim li nositi nikakve veze nemaju ju su od odpa... pa ćete videti ljudi najbolje se na ahađu prodaju oni plastični iskomada što su isto opanak ništa one nemaju e te se već najbolje prodaju iz razloga što ljudi ne znaju ovaj propis misle ako ima neki šav da je to neispravno što nema apsolutno nikakve veze u islamu ihram može biti zakrpljen Ihram može biti porubljen dol da ima rubove, može čovjek imati kajš na kojem imaju znači, šavovi, može imati torbicu na kojem imaju šavovi, naruknica od sata može imati šavove. Ništa to ne smeta. Ništa, ništa to znači ne smeta. Tako da znači Mohrim, čovjek koji ulazi u ihram, Mohrim je čovjek koji oblači hrame i krinu i hađil na umru. On treba na sebi da ima samo dva ihrama i da obuče obuču. E, nakon toga čak džaki poslednika list radcionog rodosti nad isma i rekao za insana koji nema papuća da obuče mestve ali da im skrati da budu ispod članka kasodno tome čak šeif safet ovdje navodi cinjencu da i ovi naše plitke cipele Ako čovjek ne bi mogao naći neke papuće, da i obični cipele čovjek kada bi obukao ne bi napravio nikakav prekršaj. Jer je došlo jasno u hadisima, znači ko nima papuća, kaže neka uzmi mestve, ali neka im zadnji dio spusti dole ispod znači, članaka. U većini slučajeva današnje cipele su dole ispod članaka. Tako da, to je malo onako, hajde da kažemo upadno, ali ako bi čovjek imao zaista potrebu, ako bi čovjek imao zaista potrebu i da obuče cipele koji su ispod članka, ne bi bio problem i ne bi nabroširski prekšaj, ali papuče ili ili sandale. <hums> e veliki broj i, i hrama danas koji se prodaju e, imaju na sebi nekada i baš e, oni kako se zovu kao nitne za spajanje ili se prodaju čak bašli pa ljudi pošto ne znaju nositi ihrame nisu to naučili na imate gore Indoneziju Maleziju oni njihova nacionalna nošnja jeste komad platno tup tup i oni svežu ihrame on mora jahat konja u ihrama, ne smijetam ništa mi koji prvi put oblačimo čovjek uzme bašlija 60 vako I, i opet voda vako usko, nemer, jadnik maki zato što to nikak u životu nije noso, ali generalno treba izbjegavati e, bilo šta što spaja ihram, to je sporno u šerijatu da nosiš na sebi nešto što je krojeno na ljudsko tijelo A samim tim bašljama već se dobiva jedna vrsta krojenja. Tako da je rame najbolje, najbolje stegnuti u smislu bez bašlija i bez bilo kakvi neki nitni. Bez bilo kakvi nitni. <hums> Nakon toga, mi smo, evo, zamislimo, krenuli smo iz Medine, inša Allah, krenuli smo iz Medine. Krenuli uh, smo iz Medine. Neko će nam održati neki govor do Mikata, pojasnićemo ove propise, dolazimo na Mikat, izlazimo iz autobusa, uzmemo svoju kesu, idemo u toalet te boksove, skidamo odjeću, obukli smo ih rame, prije toga smo odrezali nokte, skratili brkove, depilirali dlake, dolazimo u autobus, namirišemo se i tada, tada, ajde da kažemo, tada donesemo tu formu i kažemo le bake allahumma hajjan gospodaru da zim se hađem i od tog momenta počinju zabrane e, da li da li kad se vraćamo vraćamo iz te tuš kabina da li klanjati dva rekiata tu na Mekatu Medini u Zulhulife ima jedan ogroman mešecit ogroman mešecit i velika većina, apsolutna velika većina hađija tu zaustavlja se klanja dva rekiata nakon i hrama. E, o tom pitanju ovdje Šeš Safet je detaljno govorio. Velika većina učenjaka kaže da se nakon i hrama, kad god da su došo u 9. zajtra, u 10, u 11, tu 3, u 5, tu 10 na veće, kad god dođeš obukusi hrame, klanjaj dva rekiata u autobus i idi. Ali sunet Božji poslanika ne potvrđuje to mišljenje. Jer Božji poslanika je krenuo iz Medine, znači došao je tu Došao je tu, potrafio ga je namaz, pa je klanjao nakon ihrama taj namaz i krenuo je. Tako da Allah najbolji zna, ja sam stava i toj stavi je preferirao Šeji Safet, to je stav Ibnu Tejmije, Šeha Usemina i Šeha Albanije i drugih nekih učenjaka, ne postoje dva rekiata specifično vezana za ihram. Ako bi čovjek klanjio, nije nešto napravio nikakav prekršaj, velika, apsolutna velika većina u Lemej kaže da se nakon ihrama klanje dva rekiata. Ako bi čovjek klanjao, nije pogriješio. Ali ako hoće baš da se drži sudnete Bože i ako je nastupio neku namaz vrijeme, podni namaz, hajmo klanjati podni namaz, dvarek, ja tajmo autobus pomeni to na ispravnije. Ako se zadrefilo namasko vrijeme, klanja dva rekjata ić. Mimo toga obučem ih ram u autobusu idem. Ali ako neko klanja, znači velika, apsolutna velika većina islamskih učenjaka umeta historije govorila je da se klanjaju ta dva rekjata, iako gledano s aspekta dokaza, dokazi su u, u za to mišljenji slabi. <clears throat> Nakon toga <clears throat> Namjera i nijet. Namjera i nijet. Čak čovjek se može desiti, ja znam dole naprijed nekada policajci obavljaju Hadž a on u policiji s odori. Ali on bio na mikatu i kaže, ja rable bejke Allahumme hađen, gospodar da zivam se hađem, ali ja sam policajac, ne mogu nositi hrame, ali je taj nijet bitan. Tako da onog momenta kada smo došli tu i stuširali, se ovukli i hram, nijet mora se tu donijet. Mi ćemo početi ibadete obavljati tek u Mekih, ali tu donosimo nijet shodno oni tri vrste koji smo rekli. E, ako idemo u Ramazan, mi moramo Ramazan i idemo na, na umru, samo kažemo Lebejke Allahumme umraten, gospodaru, odazivam ti se umrom. Ako smo došli, hoćemo samo da obavimo hađ, ništa više, Lebejke Allahumme hađen. Lebejke Allahumme ili Lebejke hađen. Ili Lebejke Allahumme umraten, ona vrsta hađa kada ćemo obaviti samo umru, pa ćemo dole dva, tri dana bez hrama biti i osmog dana kada imamo na terviju, zanijet ćemo hadž. Pa imamo na amikatu, možemo reći, ako obavljamo hadž ili kažemo lebejke Allahumme hađen, obavljamo samo hađ. Ja idem da obavim umru, a hađ ću ja dole zanijeti osmog dana na tervi i ima da kažemo wa To je onaj kiran gdje spojeno i zajedno obavljamo i hađ i umru. Sad ako se ne izgovara na glas, nećemo reći nevejtu en u i tako nešto. Mi izgovaramo telbiju, I onda kažemo cijelo vrijeme u autobusu učimo lebejke Allahumme lebejk, ali na početku kažemo lebejke Allahumme umraten, lebejke Allahumme hađen, lebejke Allahumme umraten u hađen, obavljamo zajedno hađ i umru. Ali nema nijeta da izgovaramo nijet kao što ono za namaz pa nijet i za hrame. Čak hanefijski učenjaci, evo Ibnu Nunđim, tu je poznati učenjak hanefijske školi, izgovaranje nijeta novotarija je u svim e, e, ibadetima. E, I u drugi neki učenjaci kažu Ibnu mam poznati, poznati, veliki učenjak hanefijski pravni školi. E, svi su oni spominjali da izgovaranje nijeta za hađ nije propisano i da je to novotarija. <hle> Imamo ovdje jedno bitno pitanje, pošto sam ja bio dosta puta vodič, pogotovo za umre, žene koje su došle na mikat, a u hajzusu. I onda žena kaže, znaju žene da neće moći kada dođu u Meku obavljati tavaf ni hađ, mora će čekati da se očiste, kao neće ani nijetiti. Žena mora tu na mikatu donijeti namjeru. Lebejke Allahumme hađen. Ja, Rabo, da zivam ti se hađom. Lebejke Allahumme umraten. Gospodar, odazivam ti se umrom. Mora ona ući u, hađ, u u odnosno u nijet, mora donijeti nijet da je krenula. Na nju se odnose i hramski zabra, ne smije nositi rukavice, ne smi nositi nikab, ali ona kada dođe dole neće ništa obavljati dok se ne očisti. Ali to što neće dole ništa obavljati nije razlog da ne uđe u, u propise. I time se napravi velik broj živ, napravi grešku, pa ono, ja nisam čista, ja što dole. Pa se znači mora donijeti namjera na Mikatu, bez obzira bila žena čista ili bila žena u mjesečnici, isto moraju donijeti namjeru i na njih se isto odnosi i hramski zabrane. <hums> Određen broj ljudi. Možda vi to niste primijetili, ali čovjek kad ide na hađ vidi mnogo nepravili postupak zato što smo rekli, kad smo tek govorili prvo predavanje, neznanje. Čak su neki učenjaci govorili, ako hoćeš da vidiš neznanje, umjeti da dođi na hađ. Pa ćeš vidjeti što ima. Pa imate ljudi kad dođu na mikat, obuku i rame i odmah otkriju desnu rame što nije propisano. Čovjek treba ih rame obući preko ramina, kad dođe da obavlja prvi taj tavav koji se zove pozdravni tavav, tada će otkriti desnu rame. Pa znači, otkrivanje desnog ramena nije propisano na mikatu. <kuh> nakon toga, nakon ulaska u hađijske obrijede, izgovara se telbija. Telbija je u stvari vid zikra koji uči hađija i oni koji obavljaju umru. Telbija je znači zikr koji se uči, e, došli smo, sve nekim redom, iz Medine došli na mikat, obukli hrame, e, sjeli, zanijetili, propisano je, znači, što više od Mikata, Domeke i u tim danima, sve do bacanja prvog džemreta, prvi dan, dan Bajrama, to negdje bude nakon sabah 8-9 sati, sredno kako stigne, znači sve do tada je propisano da čovjek što više zikri, ispominja Laha, između ostalog da uči telbiju. E, Allahu Pusanik izrekao dosta hadisa e, u, u pogledu vrijednosti telbije, mi se nećemo mnogo e, zadržavati oko toga, izgovaranje telbije vodi izravno u džennet. Isto tako sve na zemlji izgovara telbiju sa mohrivom. Kad čovjek na iđe nekim putevima, znači izgovara telbiju sa njim zajedno, iako mi to ne vidimo, ne čujemo, ali vjerujući u hadise Bože i poslanika, ali i se, se nam sve zajedno sa njim donosi telbiju. <clears throat> Također potređujemo hadisma da izgovaranje telbije je jedno od najboljih dijela. Postoje više vrsta telbije, ali ona je jedna od najrasprostranjenijih koju je pre njoj Abdullah ibn Omer od Božjih poslanika. Jeste ona poznata. Lebejke Allahumme lebejke, lebejke la šerike, leke lebejke. Innel hamde, vol ni'mete, leke vol mulk, la šerike leke. To je neka vrsta telbije koja je najrasprostranjenija, iako postoje neke druge vrste telbije. <clears throat> Vrijeme učenja telbije. Telbije se uči nakon donošenja nijeta i nakon što se sjetnje u prevozno sredstvo. <clears throat> E, neće se počinjati sa učenjem Telbije dok ne sjedne u prijevozne sredstvo i privozno sredstvo kreni, tada znači donosimo namjeru i tada počinjemo sa učenjem Telbije. Ono dodatno kada je lijepo Telbiju uvijek lijepo učiti, ali kada se spuštamo u neke doline i, znači, iz nekog brda, autobusom se spuštamo u neku dolinu, tada je lijepo dodatno učiti Telbiju. Prilikom odlaska na refat, da li pješci, da li autobusom, lijepo je što više učiti Telbiju. Kada se kreni sarefata, pa sve do bacanja kamenu, znači sarefata se kreći i sakšama, pa će se noćiti na Musdelifi, pa se sutra dan ide bacati to veliko džemre i taj dan se, znači, brije glava, skidaju se i hrami. Sve do bacanja džemreta tog dana propisano je da se što više telbije uči. Isto tako lijepo je poslije svakog namaza dodatno. Znači čovjek ono uči, ide, vozi se, ali kada završi namaz, tada dodatno lijepo je po mišljenju velikog broja učenjaka da se Telbija uči. Nakon toga, što tiče muškaraca, pohvalno je da se uči bije na glas. Ali vjerujte, kako nekad ljudi kada, kada ne razumiju znanje ja se sećam jedne prilike date kako kad dođu ovi naša vraća iz Amerike iz Australije oni stvarno nekad ja gore kad putujemo u Ameri, kad sam putovao po Evropi Allah mi nekad se zastidiš kako praktikuju sunnete I oni samo da je pitniš hadis, završna stvar. Tako velik broj ljudi u Evropi čovjeka postidi kako praktikuju sunnet. Ja se sjećam jedne prilike, ta jedna grupa vidno došli su go, ozgor negdje iz Evrope, ne svim slaga da su bili iz Njemačke ili ne, koliko mi sećam da je iz Njemačke. Pa su oni došli, ne bih kela, ume, ne bih lijepo je povisiti ton ali ne toliko ali ne, ne toliko ali oni znači kroz, kroz tunel koji je dug par kilometar sam se oni čuju mi svi ostali koji učinimo pored njih ne čujemo se, toliko oni srčano ali oni su tako osvatili oni su tako osvatili hadise pa je od sunneta da muškarci uče povišenim tonom nekim nazovimo ga normalnim povišenim tonom kad su pitanju E, evo ovdje nam Ših kaže, pored toga Muhrim neće pretjerano dizati svoj glas jer bi se moglo desiti da, da nakon rođenjeg vremena i promuknije i drugim ljudima da smita. Žene će učiti telbiju bez obzira u autobusu ili kada pješači ili kada idu sa arefatarom u zdelifu ili na arefatu. uči će prigušenim tonom, toliko da čuju sebe, eventualno ako pored nje sede žene da je one čuju. Ali da muškarci ne čuju, ne čuju. Na Pogledajte, vidite subhanallah, bez obzira sad nećemo nikoga da prozivamo, ali hađ, jednom u životu, telbija, svi u hiramima, nikome nije ni doće, a svi su došli tu, svi plaću, Nemoj kaj da žena povišuje ton da ne bi nekom i njim glas za paru srce i onda ti dođe žena uh, na satelitskom kanalu našminkala se, napuhala o, onaj kak se zove usne i ona je svakako pod hiđabom i ona ti uči ilahije, sevdalinke i kao ništa to nije sporno. Allah. Ne može žena učite zan. Žena ne može učite zan. Žena ne izgovara telbiju na glas, ali može i lahje učiti i to hajda uči lahje neđe, evo soba i še žena, ona malo pustila glasa se malo opusti, haj kamere, satelitski kanal po planeti, sluša napredna muslimanka ovo je u korak sa 21. stoljećem u 23. stoljeću će pa bez mahrame, ovo je sad išlo je povišivanje tona, sad smo već novo stoljeće nova moda, bez mahrame ovo damo pohvalno je da znači uz izgovaranje Telbi kako smo napomenuli čovjek i rekni koji obrid obavlja i mi smo to spomenuli imamo tri vrste hađa i čovjek treba već od onog momenta kad boraju u Medin da odredi šta će hoću samo obržati hađ pa da kaže lebeke hađen gospod ga se hađem, ili da kaži lebejke, lebejka Allahumme umraten, idem prvo na umru, to je taj temetu, pa ću dole nastaviti hađ ili da kaže lebejke, umraten u hađen ili hađen u umraten, zajedno ću obavljati i umru. <coughs> ono što Ja znam da je to malo i poteško, ali nije propisan se telbija izgovara zajedno. Ja znam kako je najljepše i najlakše, nije najljepše, najlakše izgovara telbiju zajedno. Ljudi u autobusu, sam kad jedan krene, ko što s im ne poredeći, kad je onaj u ono pjevo gori krilo našeg aviona. E najlakše je telbiju učit svi zajedno, lebek, lagume, lebek, i onda svi, lebek. Ali nije propis znači najbolji je da svak za se pojedinačno uči. Iako je to na kutenjski teži malo izvodljivo. <clears throat> Ako bi se ljudi e, nedogovarajući zajedno učili inshallah, inshallah nije to nešto sporno. <clears throat> Telbia se uči isključivo na arapskom jeziku. Nakon toga sad u tom periodu dok smo mi u ihrami, ma, bićemo znači ovaj čovjek koji obavlja samo hadž On evo neki krenu 2 ili 3 dana ranije prije Arefata, on će znači od Mekate doći u Meku biti jedan dan, dva dana, pa Tervija, pa Arefat, pa sutra dan bacanja kamenja, 4-5 dana će biti pod ihramima. U tom svom periodu nema neki zabrane. Ovaj koji će obavljati samo umru, pa će skinuti hrame, pa će osmi dan obući hrame, sutra dan bit na refatu, prekostrat skin, će skiniti, on biti dva dana u hrama, ali veoma je bitno da Hadžija koji ide na hađi zna šta su tu hramske zabrane. Šta je tu u period dok sam pod hramima je zabranjeno? Pazite, ja sam prošli put ovdje to rekao. Ljudi nisu svjesni. Ko što mi dođemo u džamiju, ja sam bio u džamiji. Čovjek može doći u džamiju i neuzubila gleda u nebo, kako je rekao Boži poslanik, i da ga, da ga meleki proklinju. Pretekne imama, Allah upozna im kaže, ili ćete prestati imama, ili će vas Allah pretvotu magarce. Nije, sam sam došao u džamiju, apsolutno je sve ispravno. I nahadž, čovjek kreno nahadž, ne zna šta je zabrojeno rama, spava sa ženom, pet prekršalja pokvari u hađu, pokvari mora ga do kraja obaviti, makar da kažu, hajde, vrat se kuć, ne, ne, ne, ne, do kraja ćeš ga obaviti, mora doći sljedeće godine, mora zakljati kurban i mora se pokajati. Jedna, jedan greška, pijet stvari, uradio haram, pokvaren hađu, mora ga nastaviti, mora sljedeće godine idući i mora kurban zakljati. I to ponekoj u lemi deva, brate, Pijet gre, a samo jedna greškica, greškica. Pa je veoma bitno, zato ima ljudi, ja sam slušao na neka šehov, dođe, pa še je bio za više rajma, je uradio to, uradio to, uradio to, uradio to, ili kaj je dole jedno stado ovaca kolji, valjda će se to nekako idna do deva dole, šta će se poklad zbog te pažnji. Pa, znači, šta su to ihramske zabrane? Kad se kaže ihramske zabrane, šta je tu čovjeku zabranjeno dok je u periodu ihrama? Eda, ako ništa, da inšala obradimo ovu prvu, pa ćemo tu se izaustaviti, inšala. Iako sam očekivao da ćemo načas malo brže ići, ali hajde, najde, inšala. Prva stvar, znači, intimni odnos i naslađivanje tijelom supruge. Znači, bilo kakvo intimno naslađivanje. Zabranjenje, intimni kontakt, spolni kontakt, odnos... A zabranjeno i sve što njemu vodi, čak u Lema kaži i razgovarati sa ženom, da kažemo neki ljubavni razgovor je zabranjen. Sve što, što bi moglo dovesti na kraju do intimnog kontakta je zabranjeno. Ali definitivno najviše je zabranjen intimni kontakt i ako se to radi videli smo kakvi pijet prekršaja čovjek mora da uradi. ništa neće pokvariti hađ osim kontakt. kontakta. Dok druge stvari ako uradi, napravio, hajde da kažemo, neke zabranjene. Pa je zabranjeno, kao što kažu islamsvi učenjaci, poljubac, požudan dodir, naslađivanje ženim tijelom i tako dalje. Ima čak razilaženje jako kod ulemi ako bi čovjek u zaboravu spavu sa ženom. Zaboravio čovjek. Eto, čovjek zaborio da je na hađu, ima i takvi. Zaborio da je na hađu, Velik brojućenjaka kaže da mu je hađ pokvaren. Iako šir u svemin generalno ima pravilo, kaže sve što se uradi u zaboravu, inša čovjeku, nije, n, ne poteže na ispravnosti badeta. Ali većina u leme kaže, u zaboravu, što ti nije bilo na umbrate, brate? Pokvaren hađ. Koliko je tu opasan prekršaj. <clears throat> Isto tako, ne prije se raskaz među muškarca i ženi. I ženi pokvaren hađ. Čak vidite šta ti je islam kažu zbog čega se bokvale hać boktora. Sledeće godine kad dođete, morate doći i nećete sad više rizajed. Sad jedno ste napravila, sad ćemo se razdvojiti. Od početka hajde do kraja ne smij ženovit. Odvojite skroj druga grupa, drugi avion, drugi šator, drugo sve da i ne vidi. To je znači <clears throat> e kaže ovdje ovo je interesantno, inshallah biznila, mislim da ćemo tu i stati ovdje kod brijanje kose. kad kažemo islamski učinjaci ne pravi razliku između muškarca i žene. U, odno, u pogledu ovoga, ako bi imali intimni kontakt i mužu pokvaren hađ i ženi pokvaren hađ, žena i muškarac se na hađu razlikuju u nekoliko stvari. Ovo je lijepo znati. Muškarac i žena se razlikuju na hađu nekoliko stvari. Prva stvar, muškarcu je zabranjeno oblačiti skrojenu odjeću, muškarcu je zabranjeno skrojenu odjeću, ženi nije. Žena može skrojenu odjeću da nosi, znači, džilbab, da nosi košlju, da nosi suknju, dok muškarac ne smije nositi ništa što je skrojeno. O tom ćemo sad govoriti što znači skrojeno. Isto tako, muškarac ne smije pokriti glavu. U ih rama čovjek ne smije obući kapu, ne smije uzimjeti maramicu pokriti glavu, dok žena svakako e, nosi mahramu mora. E, žena će tiho izgovarati telbio, muškarac će glasno. E, kad su u pitanju obilazak kokiabe imate u prva tri kruga, lijepo je da muškarci malo trči. Znači, muškarci će otkriti desno rame i tri kruga će, ako ako nema gužbe, trčati. Dok žene... Nima nije propisano da trči u ta tri kruga. <kuh> žene neće otkrivati desnu rame svakako, neće trčati na saju. Vidite što je interesantno, nekad neko upita, pa kako? Hadžera, zbog koje je nastuo taj saj, ona je trčala. Danas žene ne trči. Gdje je odgovor? Tad dođe sad neko i kaže, je otići ovaj godin na Hadžer. Kaže, vi kako to vi muslimani? Vi muslimani to radite jer vas to asocira na hađeru. Hađera kako je nastala, znači i Safe i Merve. hađera je bila sa svojim sinom u Mekki, nestalo im vode, kada je počinuši dijete umirat, otišla na Safu, ima likog nema, pa trčeći otišla na Mervu, pa tako sedam puta, kada je zadnji put ošla na Mervu, vidjela je džibrila kako kopa svojim krilima zemzem. Tako je nastoji Badet trčanje između Safi i Mervi. Danas žene ne trči. Samo trkaj trče muškarci. Rješinje je zato što je Hadjera tada bila sama. Pa ona tada trčala, žene danas trči, znači žene obavljaju hać zajedno sa muškarcima, pa je samo taj i badet propisan muškarcima. Imaju zelene lampe koje su stavljene i samo muškarci trči, a žene idu znači lagano i to je jedan od propisa gdje se muškarci razlikuju od žena da žene nasaju, znači između Safi i Mervine trči za razliku od muškaraca koji trči. <clears throat> E, muškarci nahadju, imaju verziju da obriju glavu i da skrate kosu, žene ne imaju verziju da, da briju kosu, mogu samo da skrati, da skrati e, kosu e, i e, muškarci ne mogu nikako biti u situaciji da ne mogu obaviti oprosni tavaf. Zrazko džina koji ako su mjesečnici ne obavljaju oprosni tavaf, onaj tavaf koji su obavile, da kažimo hađijski, im je dovoljan. Udzićemo se Bog da, udzićemo uh, se ako Bog da zaustaviti. Znači, govorili smo samo, govorili smo samo o jednoj stvari, šta je čovjeku zabranjeno u Hirama, a to je zabranjen intimni kontakt. Rekli smo šta preuzilazi istoga i zabranjeno je sve što vodi intimnom kontaktu ispunili smo evo na kraju nekoliko veoma veoma interesantnih stvari u čemu se na hađu razliku muškarci i žene ovdje ćemo se kako bog da zaustaviti subhanak allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa